Povești din Folclorul Maghiar Doi flăcăi cu părul de aur A fost odată ca niciodată un prinț care își căuta o soție Pe drum, trei fete l-au zărit Cea mai mare dintre ele a spus Dacă m-ar lua de soție, l-aș ține îmbrăcat numai în cămașă Cea mijlocie a spus Eu am să-l culc numai pe saltele iar cea mai tânără, cât despre mine, eu îi voi da naștere la doi feciori cu părul de aur Vizitiul a auzit discuția și a povestit prințului Prințul i-a spus, du-te și adumi-o pe cea care a spus că-mi va naște doi feciori cu părul de aur Vizitiul a chemat-o pe fată, prințul a invitat-o să urce în caleașcă și să stea lângă el Timpul trecea. După vreun an, tânăra regina a rămas însărcinată, dar pe când trebuia să nască, regele a plecat la război. Trăia la curte o vrăjitoare cu dinți de fier care avea o fică. Ar fi vrut ca regele să o ia de soție, dar pentru că nu făcuse asta, o ura pe tânăra regină. Când regele a plecat la război și a spus, «Regină dragă, îmi vei plăti scump!» A susit vremea ca regina să dea naștere celor doi feciori cu părul de aur. Vrăjitoarea cu dinți de fier i-a răpit și a pus două păpuși în locul lor. Apoi a îngropat pe cei doi băieți pe malul Heleșteului, față în față. Regele lui s-a spus că regina a născut două păpuși. Această veste l-a întristat foarte tare. A scris o scrisoare pe care a trimis-o acasă. A poruncit ca regina și cele două păpuși să fie aruncat în heleșteul în care trăia o balenă. Imediat ce a trimis mesagerul, regele a regretat porunca pe care o dăduse, dar era deja prea târziu. După ce s-a întors acasă din război, s-a căsătorit cu fica vrăjitoarei. Pe locul unde au fost îngropați cei doi băieți cu părul de aur, au crescut niște peri cu pere de aur. Regelui îi plăcea să stea sub crengile lor. Vrăjitoarei nu i-a plăcut acest lucru și i-a spus fiicei sale să ceară regelui să taie cei doi pomi. După multe insistențe, regele și-a ascultat soția. Din lemnul lor au fost făcute două paturi unul pentru rege și unul pentru regină. Vrăjitoarea a poruncit ca ramurile lor să fie arse. Dar o capra a trecut pe acolo și a mâncat două rămurele din copaci. Nimeni nu a observat asta. În timp ce regele și regina dormeau în paturile lor, patul reginei l-a întrebat pe celălalt. Frate dragă, nu ți se pare grea povara? Celălalt îi răspunse Nu mi se pare, doarece povara mea e prea iubitul meu tată Pentru mine e foarte grea, pentru că trebuie să-mi țin dușmanul Vrăjitoarea nu dormea, a auzit discuția paturilor Și dimineața i-a spus fiicei sale să ardă cele două paturi Ca păcatul ei să nu fie descoperit Paturile au fost arse a doua zi Vrăjitoarea cu dinții de fier și fica sa credeau că nu mai sunt amenințate de nimic. Dar capra a dat naștere la doi iezi. Cei doi iezi aveau blana de aur. Vrăjitoarea a fost uimită când a văzut una ca asta. I-a spus fetei să-i ceară regelui să ucidă cei doi iezi, iar ea să mănânce din carnea lor pentru a se vindeca. Ieduții au fost uciși. Vrăjitoarea a cerut ca fiecare fir de blană să fie înlăturat Dar când intestinele iezilor au fost spălate în râu, două bucăți s-au pierdut, transformându-se în doi peștișori de aur Peștișorii au crescut și într-o zi au fost prinși de un pescar când i-a găsit în plasa sa de pescuit, s-a bucurat foarte tare, dar s-a și speriat când i-a văzut transformându-se în doi tineri cu părul de aur. Au trecut 17 ani de când fuseseră îngropați. Erau deja adolescenți. Au mulțumit pescarului că i-a pescuit și l-au rugat să-l ducă la rege, pentru că aveau să-i spună o poezie foarte frumoasă. Urmau să fie răsplătiți cu un cadou pentru acest lucru Și acel cadou ei aveau să-l dăruiască pescarului Pescarul tremura de frică, dar gândindu-se la cadoul de la rege, i-a dus pe băieți la curte Cei doi băieți au fost anunțați înaintea regelui, care i-a chemat înăuntru Vrăjitoarea cu dinți de fier știa ce se va întâmpla și a încercat cu orice chip să-i împiedice dar în ciuda trucurilor ei, regele a ajuns să întâlnească. Vrăjitoarea i-a urmărit, încercând să-l convingă pe rege să nu-i creadă. Regele i-a spus Nu te amesteca, mamă soacră! E treaba mea, nu a ta! Băieții au recitat poezia în fața regelui. În poezie au spus tot ce li se întâmplase lor și mamei lor. Au povestit regelui că balena a înghițit-o de vie pe mama lor. Se poate ca ea să mai trăiască încă în stomacul balenei. În același timp, ei au cerut regelui să-l recompenseze pe pescarul care i-a prins și i-a adus la curtea lui. Vrăjitoarea cu dinți de fier a încercat să-i întrerupă. A făcut tot ce i-a stat în putere să-l facă pe rege să nu-i creadă pe cei doi băieți. Dar regele... A dat atenție băieților Primul lucru pe care l-a poruncit regele a fost să fie prinsă balena Regina a ieșit atunci vie din stomacul balenei Regele și-a cerut iertare El a cerut fiilor săi, soției, vrăjitoarei și fiicei sale să se înfățișeze în fața Consiliului Regal Regele a întrebat Consiliul ce merită vrăjitoarea pentru că a încercat să scape de cei doi băieți și mama lor? I-a stricat reputația și a lipsit pe un tată de familia lui. Care-i va fi pedeapsa? Consiliul a hotărât ca vrăjitoarea și fica sa să fie legate de cozile a doi cai și să fie târâte prin tot orașul, să fie tăiate în patru și să fie agățate în patru locuri diferite din oraș. Regina și cei doi fii au cerut milă pentru ele, dar în zadar Sentința a fost dată Regele l-a răsplătit domnește pe pescar În țară a fost o mare sărbătoare și toată familia regală a trăit fericită până la adânci bătrâneți. A dublat în limba română actrița Gabriela Codrea Traducerea și adaptarea Marinela Maghiar Dublajul a fost realizat de Zon Studio Oradea.